Славко позіхнув, потер кулаками червоні невиспані очі і зітхнув. За тобою купа трупів, Сергію, як за ханом Мамаєм. А цікаво, як ти цього разу викрутишся? Знову на моїй шиї виїжджатимеш? Та годі тобі, не лякай, труп же не кримінальний. «За серцевий напад, що з мене питати?»